То так він їх научував, що жадна, не важилася поступити на подвір'я і порпати гній. Котра раз лапкою драпнула, то вже згинула від лопати або від бука, хоч би Іваниха хрестом стелилася, то не помогло. Та хіба ще то, що Іван ніколи не їв коло стола, усе на лаві. Був сми найми том, а потім вібув сми десять рік у войску, та я стола не знав, та й коло стола мені їда не йде до трунку. Отакий От був Іван, дивний із натурою, і з роботою. Гостей у Івана повна хата, газди і газдині. Іван спродав усе, що мав, бо сини із жінкою наважилися до Канади, а старий мусив у кінці податися. Спросив Іван ціле село, стояв перед гостями, тримав порцію горівки у правій руці і видко Каменів, бо слова негоден був заговорити. Дякую вам файно, газди і газдині, що стані мали за газду, а мою – за газдиню. Не договорював і не пив до нікого, лише тупо глядів навперед себе і хитав головою, якби молитву говорив, і на кожне її слово головою потакував. То як часом якась долішня хвиля викарбутить великий камінь із води і покладе його на берег, то той камінь стоїть на березі тяжкий і бездушний. Сонце лупає з нього черепочки давнього намулу, і малює по ній маленькі фосфоричні звізди. Блимає той камінь мертвими блисками, відбитими від сходу і заходу сонця, і кам'яними очима своїми глядить на живу воду і сумує, що не гнітить його тягар води, як гнітив від віків. Глядеться із берега на воду, як на утрачене щастя. Отак Іван дивився на людей, як той камінь на воду, потряс сивим волоссям, як гривою, кованою із сталевих ниток, і договорював. «Та дякую вам, красно, та най вам Бог дасть, що собі у нього жідаєте. Дай вам, Боже, здоров'я, діду Михайле. Подав Михайлові порцію і цілувалися в руки. «Куми Іване, дай вам, Боже, прожити іще на цім світі, та най Господь милосердний щасливо запровадить вас на місце та й допоможе ласков в на новогаз довстати. Коби Бог позволив, Олив, Газди, а проше, а доцігніть же, гадав ми, що вас застів пообсаджую, як приїдете на весілля, синове, але інакше зробилося. То вже таки настало, що за що наші діди та й тати не знали, то ми мусимо знати. Господа воля. А законтентуйте ж си, Газди, та й вибачайте за решту». Взяв порцію горівки та підійшов до жінок, що сиділи на другім кінці стола від постелі. Тимофіхо, кумо, я хочу до вас напитися, дивлюся на вас та й ми, як якийсь казав, молоді літа. Нагадую си. Де? Де? Де? Ото, то сте були хлоп'яна дівка, годна сте були. То ми за вами на одну нічку збавив, то сте в танці ходили як сновавка, так рівно. Ба де кумо, то ті роки наші. А ну ка пережийте, та вибачайте, що на старість Данець нагадав. А проше, глянув на свою стару, що плакала між жінками, і виймав із пазухи хустину. Стара. «Ня, накоп тобі платину та файну обітриси, аби я тут ніяких плачів не видів. Гостий собі пилнує, а плакати ще доста чесу. Та так сина плаче, що очі ти витечуть». Відійшов до газдів і крутив головою. «Щось бим сказав, та наймовчу. Найщиную образи в хаті і вас як огрішних, але рівно не дай Боже нікому доброму на жіночий розум перейти. Аді видите, як плаче, та на кого? На мене?» На мене газди не моя, то я тебе викорінував на старість із твоєї хати? Мовчи, не хлипай, бо ти сиві кіски зараз обмичу та й підеш у ту Гамерику, як же дівка. Куми, Іване, а лишіть же ви собі жінку, та же вона вам не воріг, та й дітям своїм не воріг, та її банно за родом, та й за своїм селом. Тимофіхо, як не знаєте, то не говоріть ані зелень, то її банно, а я туди з звіскоком іду». Заскриготав зубами, як жорнами, погрозив жінці кулаком, як довбнею, і вбився в груди. «Озміть та вгатіть ми сокиру тут у печінки, та, може, той жовч пукне, бо не вітримаю. Люди, такий туск, такий туск, що не пам'ятаю, що все зо мною робить. А проше, газди, а озміть же без церемонії, та будьте вібачні, бо ми вже подорожні. Та й мені, старому, не дивуйтеся, що трохи втираю на жінку. Але то не задурно, а й не задурно». Цього би ніколи не було, якби не вона з синами. Сини, уважієте письменні, та як дістали якесь письмо до рук, як дістали якусь напу, та як підійшли під стару, та й пилили-пилили.